Povestea vieții mele, pista 61 Duminică, 22 iulie 4 august 1918, Bicaz Ziua numelui meu, Maria Magdalena Vreme minunată însă e cam cald Mi s-au adus și mi s-au trimis multe flori se urări de fericire de la mari și mici Am primit o mulțime de telegrame Se ridică iarăși încet o adiere de nădejde și de așteptare Și eu sunt focarul cel mai însemnat al acestei nădejde. Eu sunt flacăra împotrivirii. Aceasta o știu toți, iar veștile izbânzilor aliate fac și pe cei mai sfioși și descurajați să ridice capul. Marghi Roman s-a și evit la dejun. Ileana, o înflăcărată mică patriotă, m-a întrebat pe urmă cum am putut îndura să stau la aceeași masă cu el. Eu m-am și am plecat îndată, zise ea, cuvinte obiciuitoare. A fost un mare dejun, cu multă lume, dar nu tocmai plăcut, căci sufrageria, fiind mică, a trebuit să luăm masa în cerdac și era îngrozitor de cald. Soarele, mai ales, era nesuferit de arzător. După dejun am împărțit țigări tuturor soldaților și am dat săracilor care treceau pe drum prăjitura făcută de ziua mea. Săraci sunt totdeauna destui. După dejun plecară în mai multe automobile, la frumoasa și vechea mănăstire Durău, unul din locurile cele mai iubite de mine din toată valea. Ea așezată la poalele cea hlăului departe de drumul mare. La Durău sunt niște călugări foarte bătrâni. I-am poreclit bătrânele ciuperci. Sunt atât de gârboși, de ruginiți, încât par a fi acoperiți cu mușchi și cu mucegai și stau în niște chilii de omicime de necrezut. Perestrele nu le deschid niciodată, așa încât sunt acoperite pe de întregul cu muște. Într-un rând, curiozitatea îmi dădu curajul să intru în cea mai depărtată dintre locuințele lor, dar încercarea n-a fost tocmai plăcută. Totuși, se află printre ei un călugăr cu chipul frumos și barbă lungă, pe care l-a poreclit pentru Nicolae, și mai e și alt moșneac mic de tot și ne-a spus de nostim, încălțat cu niște cizme mari de pâslă. Căsuța lui e cât se poate de curată și are o împântătoare sobă văluită alb. I s-au dat tot felul de forme ca să se potrivească cu o dăiță strâmbă și scundă. Găsi pe moșneguț așezat pe un scăunaș cu trei picioare și cartofi. Mă ca aceste locuri vechi și mi-e drag să hoinăresc în fiece colți. Starețul a fost încântat să mă vadă sosin de ziua numelui meu și revărsă ca o ploaie binecuvântări asupra capului meu. Viața noastră la Bicas urma să fie pașnică pe din afară, însă sub această poșghiță de liniște mijau mii de frământări și încăpeau o mie de temeri. Veștile de pe frontul aliat mă umpleau de nădejde, dar germanii erau toți stăpâni în țara noastră și căutau să ne stribească în toate chipurile, în timp ce Marghiloman părea că le cântă în strună. Trebuia să stau la pândă fără răgaz, căci nu știam niciodată ce jerfe noi și ce noi concesii va încerca guvernul să stoarcă de la rege. Prințul Știrbei și domnul Mișu erau totdeauna cu ochii în patru și mă țineau la curent pe cât puteau, Însă, fiind bănuiți de guvern, nu era ușor pentru ei să afle ce se petrece. Menirea lor așadar era destul de grea. Balif, la rândul său, îmi aducea vești militare. Era și el un adevărat câine de pază și își deschidea larg ochii și urechile. Colonelul Boyle și Ileana se împrieteneau din ce în ce mai tare. Vizitele la cele două bătrâne de subdeal întărise interesul cel simțiau simțeau pentru săraci. Colindau mereu prin satele cele mai mici și mai sărace, descoperim pe cei mai nevoiași, iar când dădeau peste vreo nenorocire mai deosebită, cereau și de la mine sfaturi și ajutor. Bunul nostru colonel era foarte darnic, iar Ileana, sub conducerea lui binechipzuită și autoritară, îl ajuta cât se poate de mulțumitor. Se arăta o ucenică sârguitoare și era o plăcere să vezi pe fetița cu minte și pe inimosul bătrân pionier lucrând amândoi, în satele cele mai părăsite, hrănind copii, îngrijind pe bolnavi și mângâind pe bătrâni și pe nevoiași. Vrednicia Ilenei, alături de un Joe, așa-l numea ea pe colonel, a pus de sigur temelia marii râvne de a ajuta pe nenorociți, atât de dezvoltată în ea mai târziu. Cele trei luni petrecute la Bicas au fost pline de frământări sufletești în luptă unele cu altele, pline de asemenea de mici bucurii și de mare îngrijorare. Le-am scris toate zi cu zi în cele mai mici amănunte și când îmi răspăiesc jurnalul, retrăiesc adânc toți buciumul de atunci. Răsunetul unei nădești renăscute în fiecare fiece pagină, ca zbâcnirile unei inimi pline de teamă. Izbânzelii aliaților însemnau dezrobirea noastră, scăparea de la o soartă grozavă. Simțeam din ce în ce mai mult apriga nevoie de a ne ține strâns de idealul nostru, de a rămâne neclintiți în fața amenințărilor dușmanilor și a simicii. simnicii. Îmi încordaam fie ce fărâmă de putere împotriva celor ce încercau să insufle regelui temeri sau deznădește. Suveranul era într-o situație cât se poate de grea. Simțea ca și noi că se întorsese roata și că renăscuse nădejdea încet, dar sigur. Trei părți din țara noastră căzuseră în mâinile dușmanului, care simțind că slăbește, era din ce în ce mai pornit să în amenințe câtă vreme eram încă la voia lui. Regele așadar știa că orice semn de bucurie prea timpuriu ar putea să aducă un dezastru. În clipa de față mai avea nevoie de guvernul lui Marghiloman ca să ne poate ca un cal în timpul acestor lungi anevoiase. Mai presus de orice, trebuia să câștigăm vreme. Poate că Marghiloman era sincer. Eu însă mă simțeam prea îndrăjită, împotriva ideii întrupate de el ca să pot privi politica lui altfel decât cu groază. Părerea mea era că se folosea în chip de greutățile în care se zbătea regele, pentru a-i smulge concesii pe care le știa nespus de dureroase, uneori chiar umilitoare pentru el. Marghiloman, fiind un om curtenitor și plăcut, cu purtări lingușitoare și vorbă convingătoare, mă simțeam totdeauna neliniștită când era închis singur cu regele căci simțeam că va ști să advarmă bănuierile lui cu graiul lui fermecător și să potolească hapul amar, într-așa chip, încât regele să nu-și dea seama de concesiile dezastroase care urmau. Uneori eram cuprinsă de mânie când vedeam tot ce era Silic Nando să-mi Între altele îi se cerea să dea voie să fie arestați și judecați membrii fostului guvern în frunte cu Brătianu, care votase intrarea noastră în război de partea antantei. Roman știind că în clipa de față regele nu putea să se lipsească de el, îl amenința mereu cu demisia, întrebâințând aceasta pentru a-i smulge voia, când se împotrivea suveranul cererilor impuse de dușmani. Nando întotdeauna se ținea dârs până la ultima clipă și de câte ori trebuia să se dea învins, făcea pe guvernul său să înțeleagă bine că-și dăduse în cuvințarea numai silit și nici de cum de bunăvoie. voie. Așadar, nu îngădui să fie dați în judecată miniștrii liberali, decât atunci când însuși Brătianu îl rugă să o facă. Brătianu, care era departe văzător, avea motive să creadă că aceste măsuri legale se vor întoarce la sfârșit spre folosul lui. Regele însă nu era numai în legătură cu Brătianu și cu alți politicieni, prieteni ai Antantei, ci și cu mulți militari vrednici de încredere, ca generalul Prezan, cu care pregătea în taină posibilitatea unui mobilizări, în tot timpul acestui grozav răstimp, de aparentă renunțare. Aceasta știam eu, dar nu aduceam niciodată în dezbaterile mele cu Nando, dându-mi seama de grozava primejdie dacă zvonul s-ar împrăștia. Pândeam îndoitul joc cu inima sărită și erau clipe când zbuciumul și încordarea îmi un adevărat chin. Găsesc în jurnalul meu aceste rânduri destul de interesante, scrise în ziua de 1-14 august. S-a întors azi de la ea și prințul știrbei. Ne-a adus firește nenumărate vești plăcute, printre altele și un articol cât se poate de înflăcărat scris împotriva mea într-un ziar de la Budapesta. Am să lipesc în jurul jurnalului meu că ce are să fie nemaipomenit de măguritor pentru mine, dacă cauza noastră va câștiga partida. În acest veninos articol, ziarul unguresc se plânge de faptul că m-am dus să vizitez niște sate care, potrivit condițiilor păcii vor aparține Ungarii, Că făceam propagandă în contra ungurilor, că veneam plină de daruri, că țăranii adunați în jurul meu îmi sărutau mâinile și plângeau. Și că la plecare m-am întors spre ei zicând, la revedere, ceea ce era semn că nu recunoșteam cu adevărat condițiile păcii. Eu, fiind un membru foarte însemnat al dinastiei române, această purtare din partea mea era o adevărată jignire și dovedea cât era dios, să rămână familia noastră pe tron. Germanii, precum și austro-ungarii, ar trebui să stăruie ca să scape lumea de noi, etc. Acest articol întărâtă pe Marghiloman, care veni să se plângă regelui de mine, și cu toate că nu pornisem în acea călătorie fără învoire regală, a trebuit să mă supun unei dojeniri care însă nu mă tulbură mult. Învinuirea era adevărată. Vizitasem satele din munții care aveau să fie smulși de la noi și mă dusesem încărcată cu daruri se se rășcene cât se poate de îndoioșătoare și de și când se adunară țăranii în jurul meu plângând, sărutându-mi mâna și jelindu-și soarta, le spusesem că nu socoteam acest rămas bun ca pentru vecie, că tot mai erau pentru noi nădești și că ultimul cuvânt va fi spus de tunurile aliaților. fără îndoială erau vorbe nu tocmai nimerite pentru buzele unei regine, de la care lumea se aștepta să-și dea seama că a fost învinsă, dar aceasta eu nu recunoscusem niciodată. Nu m-a putut eu opri să declar lui Marghiloman, îndrăjită cum eram, că nu simțeam nicio căință și că dacă m-aș afla a doua oară în aceeași împrejurare, aș face la fel. Eu credeam pentru viitor. Acei nenorociți țărani aveau nevoie de un cuvânt de mângâiere. Eu, regina lor, le adusesem acel cuvânt, era dreptul meu, și apoi de altfel eu nu admisesem o clipă ca cele sate românești vor fi pământ străin. Margiloman își palmele una de alta deasupra capului și se uită la mine ca la o ființă pe care nimic nu o putea schimba. Mai târziu ne au mărturisit transilvănenii ca acel, la revedere, spus săranilor, fusese o rază luminoasă în marele lor în tunelic. Sunt două feluri de a privi același lucru. Îmi aprinse iar paie în cap din pricina unei excursii de două zile pe care o plănuisem cu calul și în care luasem cu mine pe Minion și pe Niki. Ne hotărâsem să mergem în munți cu ofițerii batalionului de vânători de munte a lui Carol și să vizităm toate câmpurile de luptă, iar ofițerii să ne rămurească la fața locului toate atacurile și contraatacurile, așa cum se desfășuraseră în vara trecută. Nando, tulburat de articolul din ziarul de la Budapesta, încercă în ultima clipă să mă oprească. Însă îl lămurii că era prea târziu, că mă așteptau, așteptau toți ofițerii și apoi mă aplecai asupra lui și îl sărutai din toată, inima zicând. Cine nu riscă nimic, nu câștigă nimic. El mă privi, de-a din numeri, ridicându-și sprânceana dreaptă până în mijlocul frunții cum avea obiceiul, și mă lăsă să plec. Iată descrierea celor două zile militare. Luni, 6 Luni, 6-19 august 1918 Zi de oboseală fizică, ne-am întâlnit cu Carol și cu toți ofițerii lui la târgu Era o căldură clocotitoare. Se aduseseră pentru minion și mine căluți de munte, de armate și încălecar încumputurăm în costumul nostru țărănesc. Eram tocmai ca niște țărânși din munți, cu o înfățișare mai mult pitorească decât regală. Cărările erau grozav de povârnite, dar vederea de sus era minunată. Noi ne urmam calea vitejește peste tot, fără să ne pese cât era de greu drumul, iar deasupra noastră neclintit lucea soarele cel mai nemilos. carul e cât se poate de precis și de sistematic. La el nu încape niciodată zăpăceală sau încurcătură. Întocmește lucrurile după dorințele și convingerile lui, cu o oarecare încăpățânare și o ușoară nuanță ceremonioasă, foarte străină de amândoi părinții lui, ceea ce uneori ca mamă mă face să zâmbesc, deși recunosc că e un lucru foarte nimerit în unele împrejurări. Carol niciodată nu se îndoiește care dreptate și dacă e bine echipzuit în ceea ce face. În chipul acesta impune celorlalți și mulți sunt gata să-l urmeze. Dar pentru că e copilul meu, nu mă pot opri de a face nițel haz de el. Totuși îmi dau seama că are un simț al ordinii vrednic de laudă. E din fire sistematic, convins și destoinic în orice lucru de care se apucă, Ceea ce e o mare însușire, știe de asemenea să se facă ascultat. Am vizitat multe din punctele văzute de mine primăvara trecută când înfloreau micșunelele. Mulțimea de morminte părăsite au fost plivite și însemnate cu mici cruci albe de len de mesteacăni. Se cunoștea că sunt bine îngrijite, ofițerii ne-au descris fiece bătălie. După un dejun îmberșugat în ne-am întors pe jos pe niște cărări anevoioase și pietroase. Mare încercare pentru glesnele mele. Balif, totdeauna lângă mine, nu lăsa pe nimeni altul să mă sprijine. Căldura era copreșitoare și ne înroșisem ca niște bujori. Drumul nostru se sfârșea într-un mic cimitir, unde fusese îngropați mulți ofițeri și soldați căzuți în luptă. Aici, lângă o bisericuță de lemn, s-a oficiat un parastas solemn pentru cei morți. Se adunase o mare mulțime de soldați și de țărani și s-au rostit nenumărate rugăciuni. Minion, după un răstim, se simțea amențită de căldură și de oboseală și a trebuit să se retragă, iar eu, deși mă dureau picioarele, neobișnuite cu coborâșuri așa de povârnite, stătui neflintită până la sfârșit, cu toate că nu prea îmi niciodată rugăciunile interminabile. Nimic n-a putut însă să mă îndemne să primesc o invitație, deși foarte călduroasă, la un prânz militar, și mă înapoiai la vagonul meu, unde băui o ceașcă de ceai binevenită, împlăcuta tovărășie a lui Mignon. Simțeam amândouă o oboseală sănătoasă și obrajii ardau ar ca focul, din pricina că fusese prea mult bătuți de soare și de vântul de munte. Îmi pare bine că am venit aici. Ofițerilor le-a făcut mare plăcere să ne aibă printre dânsii și eu s că e bine să rămânem în strânse legături cu ei." Trebuie să simtă dragostea și îmbărbătarea noastră în aceste vremuri de deznădejde. Marți, 7-20 august 1918 A fost o zi de muncă grea care a durat 12 ore. De la 10 dimineața până la 11 seara am fost în plină activitate fără o clipă de răgaz. Am plecat de la Târgu Ogna spre un punct unde am găsit căruții noștri care ne așteptau. Drumul era foarte povârnit, iar șoseaua foarte lunecoasă. Am mers călare cât s-a putut și apoi am pornit pe jos, pe niște cărări anevoase și pietroase, până la vechea poziție a coșnei. Într-o parte, aveam o măreață priveliște pe un nesfârșit peisaj de munți, iar din cealaltă priveam în jos, peste câmpie. Această poziție a fost luată cu iureș de vânătorii de munte, cu mari pierderi de ofițeri și de soldați. Pe acea vreme, toată coasta muntelui era acoperită de păduri hidese. Acum, pădurea a fost tăiată și întregul cuprins, nu era decât un imens covor de flori sălbatice, o adevărată beție de culori, o desfătare pentru ochi. În fiecare punct, câte un ofițer ne lămurea cum se desfășurase bătălia. Urcușul era atât de aspru, încât parcă îmi spărgea plămânii, dar vremea se răcorise simțitor, ceea ce îmi păru o fericire. Și aici erau mici morminte răspândite peste tot, lângă fiecare rostie o rugăciune tăcută. Coborârăm de partea cealaltă a dealului. Balif îmi ajuta necontenit. Coborâșul a fost foarte nevoios și ne încorda grozav genunchii, însă starea de suflet a tuturora era pornită pe veselie. Mignon și cu mine ne găseam cu totul la largul nostru, între acești tineri care se luptaseră atât de vitejește și scăpa neatinși rănea din așa mari primejdii. Ca și ieri, dejunul foarte bine orânduit, ne-a fost servit într-un fel de tranșee. Masa noastră a fost totuși udată de ploaie în timpul unei vijelină praznice, care din fericire însă n-a ținut mult. Ruperea de nori a fost destul de puternică pentru a face din pământul uscat o primejdie alunecoasă. Coborârea noastră cea din urmă a fost cât se poate de haslie. Minion pe care o sprijinea un ofițer tânăr s-a prăbușit în noroi, iar ofițerul a căzut și el peste capul ei. Am râs mult și a fost o bună dispoziție generală. Altă mare greutate a fost să scoatem mașina noastră nevătămată din noroi până la drumul mare, după ce o regăsim în câmpul unde ne aștepta. Ne-a trebuit ajutorul tuturor soldaților ce se aflau la îndemână. Se țineau după noi și, într-unele locuri primeștioase, îți să ridice cu mâinile grea mașină, iar în alte locuri se atârnau de ea ca să o împiedice de a luneca în șanțuri sau de a se rostogoli pe câte o coastă povâmită. A fost în adevăr o încercare plină de primejdii și de înfrigurare. În tot timpul cât își încordau puterile pe lângă automobil, eu nu încetam de a da soldaților încălziți, voinici și bucuroși să ne ajute, bucățele de zahăr dintr-un sac plin pe care îl aveam cu mine. În sfârșit ajunsărăm la drumul mare fără niciun accident, însă nu fără greutate. Și apoi trecurăm în goană dincolo de Grozăvești până la Coțofănești. Unde voiam să petrec câteva ceasuri printre țăranii noștri. Ajung să răm pe la șase după ce ne luasem un rămas bun prietenesc de la ofițeri. Vestea sosirii mele se răspândi ca focul, și tot timpul drumului a trebuit să mă opresc ca să iau cu mine câțiva dintre prietenii mei drănțăroși, care se agățau pe unde puteau de automobil. Astfel ajuns să în fugă până la ușa iubitei mele căsuțe de bâne pe pragul căreia ne aștepta doamna Ștefănescu, credincioasă, dar uneori uluitoare prin neasemănata ei sinceritate. Ea văzuse de săraci în lipsa mea. Pe fața ei jovială se întindea cel mai larg surâs. Nu se mulțumise numai să-mi rânduiască odăile și să-mi pună flori în toate vazele, dar îmi făcuse și o prăjitură minunată. Graiul ei era curgător și pitoresc, dar nu tocmai protocolar. Mă grăbi să fac inspecția plantelor sădite de mine în jurul casei. Multe din floarea soarelui sunt împovărate de semințe, iar nalbele au crescut în alte, trandafirii și frumoase. Crăițele și petunile viorii au răsărit dese și voinice. Cei patru iuni ai mei, de sculți, mă urmează peste tot cu mândrie, simțindu-se stăpâni alături cu mine. Îmi pare rău numai că nu și Ileana aici. Îmi luai în grabă ceaiul, la care poftisem și pe și mei și apoi mă repezi la cimitir, totdeauna locul primei vizite. Acolo ne găsi prințul știrbei și cu toți împreună ne duserăm la satul îngrijit, cu deosebire de mine, Boștea Galea. A trebuit să fac o vizită fiecăruia dintre prieteni, începând firește cu baba Lisaveta, care se lumină de bucurie când mă văzu. Biata Maria, tuberculoasă, era grozav de galbenă. Mama Anica, prină ca de gelanie, ne poftie în o acea bună. Se lăsa noapte, dar eu tot a trebuit să merg la ceea ce fusese altădată spitalul, unde o colonie de cercetași voia să-mi dea un fel de reprezentație. Mi s-a părut oarecum o grea încercare după o zi așa de lungă, însă nu puteam refuza. Trecui în grabă dealul malului unui râu și ajunsei în sfârșit la frumosul crâng de propi, unde se aflau încă barăcile noastre de lemn. Neobosiții cânteară, jucară, recitară versuri și făcură exerciții de gimnastică. Se întunecase de abinela și de la zece dimineața era întâia oară când mă așezasem pe scaun. În sfârșit, pe la zece luam cina în neprețuita mea casă de lemn și mâncar în bucate românești cât se poate de bune, gătite de neobosită doamnă Ștefănescu. Se ridică luna plină și strălucitoare în căsuța mea cu lumina ei argintie. La unsprezece o părăsi cu părere de rău ca să mă întorc la tren. Carul se despărți de noi ca să se întoarcă singur. În 15-28 august scrisei următoarele În aceeași zi, acum doi ani, s-a declarat la noi mobilizarea E ziua numelui lui Minion, Sfânta Maria Mare În acea zi am primit pe un ungur care ceruse să mă vadă Stătusem cu toții multă vreme la îndoială dacă trebuie să-l primești sau nu La urmă s-a hotărât că trebuie să-l primești și să-l vadă și Carol Așadar veni Carol de la Târgu Neam să ia dejunul cu noi acest domn veni ce deci în audiență la ora 12. Ce voia el cu adevărat de la mine nu știu, dar iată ce mi-a spus. Că ungurii din clasa înaltă erau indignați de articolele insultătoare apărute în ziarele ungurești și că întreaga societate ungară mă admira ca regină și ca pe o mare patriotă care își făcuse vitejește datoria. Soarta singură hotărâse ca eu să ajung dușman ca lor, dar interesele României și ale Ungariei erau așa de strâns legate, încât ar trebui ca aceste țări să încerce să trăiască în bună înțelegere după ce se va sfârși războiul. Să se întărească și să se sprijine una pe alta în loc de a se dușmăni. Fiind amândouă țări agricole, vor putea să se ridice din haos mai curând decât țările industriale. Și dacă ne-am unit puterile, am ajunge un factor de seamă în noua întocmire a Europei. Ungaria era obosită de război și se săturase de a vecinii și cea mai mare durere a ei era faptul că se războia cu Anglia, pe care nu încetase de a o iubi cu toată actuala stare de lucruri. Eu, fiind englezoaică, eram o ființă de esență superioară și din picina aceasta putusem să îmbrăjesc poporul și să ajung călăuza lui. Mai spunea că îndată ce se va sfârși războiul să mă duc în Ungaria și că niciodată nu se va fi făcut unei regine primirea ce mi se va face mie. Ciudată vorbire, nu încetam de a-mi întreba ce urmărea el cu adevărat și de ce fusesem eu aleasă ca să fiu astfel rugată și lingușită. Cine îl trimisese? În numele cui venise? Eu vorbi foarte puțin, tăgădui că aș avea o așa de mare înrăurire. Arătai cât de nedreaptă era învinuirea că aș fi făcut eu războiul, dar mărturisii că eram iubită de popor și de armată, căci îmi făcusem datoria atât cât mă pricepusem în vremuri nespus de grele. Spusei de asemenea că niciodată nu urâsem niciun neam. Dacă fără îndoială aceste cumplite condiții ale păcii îmi rad în sufletul și pe câtă vreme erau între noi chestiuni de graniță atât de arzătoare, era greu de vorbit despre o înțelegere pașnică, deși împărtășeam părerile lui generale despre buna înfrățire a țărilor. El încercă să înlăture aceste chestiuni mai largi, dar cu o oarecare semeție rămăsei întrucâtva în rezervă. Ca vârstă era între 40-45 de ani, după cât mi se pare. Avea părul cărunt și fața rasă și plăcută. Însă nu pot aminti numele lui. Mai pe urmă, comparând părerea mea cu a lui Carol, văzui că și lui îi vorbise cam în același fel. Nici Carol nu putuse să descoperi cine anume era. Amândoi rămaserăm cam nedumeriți în privința adevăratului scop urmărit și ne întrebam cine îl trimisese și cu a cui învoire vorbea. Zilele care urmară au fost pline de mânsnire pentru mine din picina guvernului lui Marghiloman, care, îmboldit de dușman, se purtă cu regele într-un chip foarte neplăcut, pentru că nu voise să-i scălească unele legi de -ale lor grozave și umilitoare. Ceasuri întregi ne sfătuiam, regele, prințul bei și cu mine, cântărind argumentele pro și contra, cercetând cu deamănul în situația, nădejdire, temerile noastre, Plănuim cum trebuie să ne purtăm, cum să primim cererile lui Marghiloman, care uneori ajungeau un fel de șantaj. Rolul prințului Știrbei era foarte anevoios, căci regele se bizuia mult pe sfatul lui și în acele timpuri fiecare sfat trebuia îndelung cântărit și cercetat pe toate fețele, ca să ne poată călăuzi pe drumul plin de greutăți în mijlocul primejdilor ce ne încercuiau. În sfârșit, regele plecă la Iași cu prințul Știrbei, cu gând să încerce să găsească un mod de a se învoi cu guvernul, fără a ceda mai mult decât se putea suporta. Am văzut că pleacă cu neliniște în suflet și îmi făceau rău să mă gândesc la grelele dezbateri și le va avea cu miniștrii. Cât de mult doream să pot fi alături de el când trebuia să înfrunte pe potrivnicii lui. Aceasta, bineînțeles, nu era cu putință. Oricâte scorneli se vor fi răspândit în privința mea, eu niciodată n-am întrerupt o audiență. S-a întâmplat însă în clipe de grea cumpănă să trimite regelui câte o scrisorică un răspuns sau un bilețel ca să îi se înmâneze în timpul dezbaterilor, cu scopul de a-l îmbărbăta sau de a-i vesti vreo primejdie deosebită. Eram acum cam pe la începutul lui septembrie și veștile de pe frontul aliat erau din ce în ce mai îmbucurătoare. Se dădeau lupte grozave, însă toate izbânzile de data asta erau de partea aliaților. Veștile bune ne soseau treptat, în ciuda stabililor puse de germani. Mi se părea din ce în ce mai greu să îndurăm purtarea guvernului nostru, care încerca să se țină legat de o cauză pierdută și era disperat, firește, fiindcă se înșelase, dar nu îndrăznea să-și schimbe atitudinea. Toamna era una din acele minunate toamne românești, atât de însorite și de pline de culoare. Șederea noastră la Bicas ne prinsese minunat de bine. Mă simțeam întărită, trupul îmi era de oțel, sângele părea că îmi în bine cu o viață îndoită. Mintea îmi era ageră și plină de așteptare. Părea că sufie ce faptă exterioară din liniștita noastră viață de toate zilele curgea ca un părâu ascuns, o simțire plină de înfrigurare. Eu îmi urmam colindările printre țărani, care peste tot mă primeau cu o încredere îndoioșătoare. Făceam lungi plimbări pe jos cu mașina, călare, căutam flori de câmp, și cerceteam cu nesați toate frumusețile munților înconjurători. Balif făcuse rost de niște căluți de munte și în costum țărănesc, însoțită de preunul din copiii mei sau de lirii catargii, descopeream colțuri minunate unde nu se putea ajunge decât cu multă greutate. Trebuie să mărturisesc că, fiind o pătimașă iubitoare a călăriei, n a fost niciodată o amatoare de plimbări pe jos. Mă feream de urcușuri lungi, dar mă înnebuneam după hoinărea la prin văi, de aluri călare pe agerii noștri căluți, pentru care niciun urcuș nu era prea aspru și niciun coborâș prea abrupt. A pornit pe cărări necunoscute, mă umplea de o simțire încântătoare, de libertate nestabilită. Călărind asper, am descoperit locuri de o strălucitoare frumusețe, unde mi-ar fi plăcut să întârzi mai mult, dar unde nu mi-a fost scris să mă mai întorc. Mi-aduc aminte mai cuosebire de o plimbare cu Minion și cu Lilii Catargii, de-a lungul unei frumoase văi sălbatice și pustii, până sus în munte. Acolo am trecut pe niște cărări întortocheate printr-o pădure de fag de o frumusețe uimitoare. La urmă găsirem în drumea Gaspul, care se sfârșea tocmai dosul locului ales de mine pentru fata Morgana. Ultima parte a drumului ne duse peste o culme îngustă, pe o cărăruie ce străbătea o pădure de brazi, neagră ca noaptea. Frumusețea acestei plimbări a rămas în amintirea mea pe vecie. Îmi venea să-mi bucuria, iar tinerele mele tovarășe îmi împărtășeau încântarea. Îmi place să fiu un tovarășe a ființelor tinere.